Dragi prieteni, vă reamintim, această seară de teatru este dedicată dramaturgiei lui Teodor Mazilu. Textele pieselor sale sunt, exact ca la Cehov, dialoguri decupate din viață. Când este vorba de cupluri, de personaje perechi, jocul scenic marca Teodor Mazilu se caracterizează printr-o combinatorică amețitoare a apropierilor și respingerilor. Până aproape de ora 21 vom asculta piesa Inundația de Teodor Mazilu, o producție radioiaș. Auditie plăcută! Tim, tim, tim, tim, tim, tim. Am văzut ieri expoziția de pictură japoneză. Uh -huh. Da și mâine. Mâine am să mă duc să văd expoziția de pictură franceză. Uh -huh. Și poi mâine îți te duci să vezi expoziția de pictură. Engleza. Exact. A? exact. Și după aceea am să mă duc să văd expoziția de pictură portugheză. Foarte bine. Foarte bine, iubita mea soțiară. Nu scăpa nici expoziție. Nu scăpa niciun spectacol. Da, da. Nu scăpa niciun concert. Nu scăpa nici o recenzie. Nu scăpa nicio o conferință. <f> Emancipează-te, cultivă-te. Da. Evoluează, meditează, crează, progresează. Exact. Mm. Am să meditez și am să progresez. Dar tu, în schimb, mm? o să ajungi o brută. Ar trebui totul să te mai odihnești și tu puțin. Să mai croșetezi un ciorap, mm. mai ghicești în cafea. Păi asta nu ți-ar strica puțină mediocritate. E chiar puțină bădărânie. Degeaba te chinuiești, degeaba, degeaba bați din arip. te sforțezi, te... Ironia ta n-ajunge până la mine. Nu reușești nici să mă flatezi, cu atât mai puțin să mă jignești. Și chiar dacă mai jigni, te-aș ierta. Jignește, mă jigneste-mă, așa-i să vezi că te iert. Mm, foarte bine, foarte bine. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Nu lăsa nimic pe mâini străine. Pa, pa, pa. Ai pus mâna și pe toleranță. Bine, foarte bine. Păi de ce <tiu> să mă iert? Păi eu trebuie să te iert. m distrus. De dimineață până noaptea, târziu, cauți adevărul și eu n-am o clipă de liniște. Viața sexuală a început să te oripileze. Da. Ce ai fi vrut? Să rămână o biată femeiușcă, victima senzațiilor? Sexualitatea subjugă omul. Sunt fericită că am scăpat de povara simțurilor. Sexualitatea este o, o, o forță oarbă care poate fi sublimată. Da? Păi dacă știi că sexualitatea te subjugă, n-avei că să nu te măriți. Ești invidioasă pe toate fecioarele celebre care n-au cunoscut bărbații. Ai început să dorești și tu castitatea, nu ca să-i culmea stupidității. Nu vrei să devii mai bună decât mine, decât din ură față de mine. Și, ai și, și să ai și mai multe motive de dispreț. <hăh> Niciodată nu e sătulă. Vrei generozitate? Vrei altruism? Vrei turism? Vrei gânguritul porombeilor? Acum ți s-a năzărit să devii fecioară. Oh. <gântări> Iubita mea soțioară. dar tare cum mai ești. Nu, nu, n-am să te urăsc, n-am să te urăsc. Pentru că dacă te urăsc, nu ajung să cunosc adevărul. Uite, eu mereu îmi propun să te iubesc, dar e foarte greu, foarte greu. Tu ai o minte rea și mărginită. Însă nici răbdarea nu trebuie să mă pierd. N-am să mă pierd, n-am să mă pierd. O să am și răbdare, uh -huh. o să am și tact, o să am și înțelegere. Trebuie să le am, nu trebuie. Nu răbdă, da, dar nu fă gimnastica atâtor sentimente nobile. Las-o baltă. Nai ai decât să fii ginga și pe banii tăi. Eu nu mai dau niciun sfans. Ești un ticălos. Da. Măcar e care și a mea. A mea și numai a mea. Cu toate riscurile și avantajele ei. Dar tu... Parcă ai fi o femeie părăsită în amor. Numai femeile decepționate în dragostea lor ipocrită Năvălesc cu furie în muzee și în biblioteci Dar de ce să-l citești pe Schopenhauer Dacă soțul nu te-a părăsit Eu iubesc filosofia Eu iubesc arta Cu atât mai rău că iubești arta Fără să fii silită să o iubești Uiți că am urmat și eu Institutul de Artă plastică. Da, da. da, da. da. Nimeni nu-mi pune mie la îndoială vocația artistică. VOCAȚIA artistică? Păi râzi și curcele de basmul acesta cu vocație artistică. <laughs> ai urmat pictura fiindcă ai căzut la stomatologie. Oh. Așa cum eu m-am făcut pictor fiindcă n-am reușit să fiu contrabandist. Ochiul murdar vede murdar. <laughs>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 Ăsta e talentul tău. Ăsta e focul tău sacru. Nu-i adevărat. Nu-i adevărat. Toată, toată ființa mea se revoltă. Eu am ceva de spus, oamenilor. Da. Ai lăsași, te pomenești. Sigur? Ai ceva de comunicat. Vezi la ce concluzii stupide ajungi dacă nu mai cureți cartofi. Da te-ai întrebat dacă oamenii <gânt> sunt dispuși să asculte mesajul tău? Ție ciudă! <gântă> e ciudă că ești singur în mediocritatea ta mm -hmm. și, da, și vrei să mă tragi și pe mine după tine <gântă> Ei bine, nu, nu, întreaga mea ființă Eu nu iubesc arta, eu trăiesc din artă. Sunt un biect naufragiat, soarta m-a aruncat pe târâmul frumosului și acolo zac Până când urâtul va veni să mă salveze nu am nimic de spus, eu nu caut absolutul păi, da. Eu nu caut să devin mai bun Sunt mediocru până în vârful unghiilor și sunt mândru de asta Nu vreau să fiu genial Pot, dar nu vreau Câta ură e în tine, da. câta ură <laughs> mi ajuns cuțitul la os să-mi vine să urlu Urla pustiu din tine, în sufletul tău urlă o haită de lupi Da, dar da. e pustiul meu, e coșmarul meu, e întunericul meu, e mizeria mea dacă n-am lumină, rabd, nu eu de la alții. Dacă nu sufer rabd, nu achiziționez la bursa neagră suferința altora. Generozitatea ta e șterpelită de la alții. N-am vănuit că ai un subconștient atât de încărcat. Emil, sunt îngrozită. Sunt îngrozită, Emil. Să o spun așa cu toată sinceritatea. E de o mie de ori mai nobil să trăiești într-o beznă care îți aparține decât într-o lumină străină. Apoi, și apoi când e vorba să fim disprețuitori cu alții, nu suntem niciodată ipocriți? Ei, tot dai înainte cu, cu idiota ta de puritate. Puțină murdărie, nevastă, ce dracu! Ce ai de gând să faci cu atâta puritate, să o vinzi lui, lui Dumnezeu la suprapreț! Nu te mai recunosc, Emil. Unde e zâmbetul tău de copil? A, a, a, unde e zâmbetul meu de copil? Pe obrazul tău, acolo e zâmbetul meu de copil. A avut grijă să-l acaparezi, să te împopoțonezi cu el. Nimic nu scapă. Cu cât devine mai neschim, cu atât devii tu mai nobilă. Uneori, uneori îți doresc moartea. Ah. De aceea ți-am cumpărat automobil. Ah, ah, aud lucruri interesante. Ei, da, mă gândeam că un accident nu e imposibil. Tu și o șoselele proaste? Era o șansă. Așa de mult mă uraști? Pe vremea când îți doream moartea, încă te mai iubeam. Prisimțeam această degradare a iubirii și mă gândeam că moartea ar fi o soluție rezonabilă. Da, dar nu reciproc avantajoasă. Da, reciproc avantajoasă. Scăpam de tine și rămâneam și cu amintirea unei iubiri pe care numai moartea are pus o Decât să o distrugă prostia și obișnuința, preferam să o distrugă moartea. Era și foarte romantic și de cale afară de practică. Ai fi de ce în stare să dorești moartea unui om? Ca și tine, draga mea, ca și tine. Te-ai înhăitat cu absolutul. Mai bine te înhăitai cu un derbedeu, era mai, mai sănătos. Totuși să știi că eu nu te urăsc. Îți înțeleg limitele, dar nu te urăsc. Înțeleg că treci printr-o perioadă de criză. Înțelegi, pe dracu, mă urăști dar ți se pare că ura nu e demnă de tine. Tu nu rechisiționești decât sentimente nobile. Și chiar dacă mai iubii, iubi, n-am nevoie de iubirea ta. N-am nevoie de ea. Ar trebui să ne despărțim. Așa ca între oameni civilizați. De ce? Fiindcă ne urăm? Pentru atâta lucru, doi oameni inteligenți nu se despart. Despărțirea e un sentiment artificial. Oamenii nu sunt niciodată împreună, așa că n-au ce relații se rupă. Și-apoi, oamenii care se urăsc, nu se plictisesc. Totdeauna mai găsesc o înjurătură care să le descrățească fruntea, mai sparg o farfurie. <laughs> <laughs> nu vezi, nu vezi și la noi, nici nu știi când a trecut timpul. Ajunge, Emil, ajunge, pentru astăzi ajunge. Teatru scurt. Alex a Ciobăniței vă dă întâlnire cu actorii pe care îi îndrăgiți. Eu cu mizeria vieții, tu cu frumosul vieții. Da. Ticăloșia mea e postamentul din găcișii Itale. Fără ticăloșia Ai, mea. Noblițea ta se duce dracului și echilibrul tău sare în aer. Dar eu, dar eu n-am să mai fiu ticalos și o să trebuiască să te hrănești din propriul tău întuneric. Ce se să faci atunci, neprihănito? E, și ce ai vrea, mă rog, să trăiești din ticaloșia mea? Da, iubito, vreau să trăiesc din ticaloșia ta, cum ai trăit și tu din ticaloșia mea. O să, de... să desenezi tu dușe și gutui pentru camera de comerț. Și eu am să meditez îndelung asupra condiției omului. Da? Da. Și dacă eu nu am întunericul tău? Trebuie să-l ai. E de datoria ta să-l ai. De fapt, eu sunt de vină. Sigur că la Eu sunt devin. Eu mi-am închipuit despre tine cu totul altceva decât ceea ce ești cu adevărat. Iluția mea te-a făcut inteligent, nobil, generos. E, e greșeala mea. Nu trebuie să pretindem nimic cu oamenilor. Trebuie să te iubesc așa cum ești. Deci, în vara asta, rămânem la București. Da! Ce se întâmplă dacă un an nu mergem la mare? Bă, nu. Nu se întâmplă nimic. Anul trecut, din concisiile mele estetice și etice, am petrecut o, o vacanță admirabilă. Ai fost fericită. Te scăldai toată ziua, aveai, aveai o foame de lup. Ah, îți mai amintești seara mura aceea de crată? Oh, ești un biet individ supus senzațiilor. Ești în stare să nu uiți o saramură de crab? Cum să iubești un bărbat care nu uite o saramură de crap? Altceva n-ai observat, altceva. Când te plimbi pe malul mării, infinitul devine ceva apropiat, firesc. Ceva care-ți aparține. Ah, Emil, Detest ipocrizia. De ce să fim ipocriți când am putea să fim sinceri? Aș vrea să merg la mare și în vară asta. Detest refulare! Sigur, de ce să fim ipocrici când putem să fim sinceri? Pe tot banii aici. Sigur că da. Nici în clipa morții n-am să uit acea divină saramură de crat. Yeah. Oh, trădează arta și ne bronzăm la eforie. Nu, no, nu, no. aș vrea să mergem tot la Mangalia. Bine mergem și la mangalie, foarte bine. Hai. Desenează corcodușele pentru cameră de comerț și mergem la Mangalia. Eu, eu nu mai fac concesii. Eu vreau, vreau o artă mare. Nu mai vreau să muncesc, vreau să-l caut pe Dumnezeu. Ce o să te faci când o să-l caut pe Dumnezeu? Cine o să-mi facă e Ai, Mila, ai Mila. Oh, tu reclamelele îngrozitoare. Nu, eu cred că aș muri dacă aș face așa ceva. Nu, nu, nu, tu Ai să mori de moarte bună. După ce am să fac reclamele, o să mă disprețuiești și o să te amorezezi pe malul mării plătit de mine de un pictor care nu face concesii. Și odată ajuns în patul amantului, o să te indignezi goală pușcă de mediocritatea mea. Nu-ți nici nicio grijă. Sexualitatea nu mă interesează. Oh, oh, oh, disprețuiește mă O să-ți dau din nou ocazia să-ți demonstrezi superioritatea morală. Am să fiu din nou jalnic, odios, mediocru și o să plecăm și vara asta la mare. O să plecăm la Mangalia. Ascultă, ascultă, Emil, nu cumva mă bucur prea mult? Nu sunt cumva meschi. No, no, te bucuri exact cât trebuie. O scrisoare pentru tine. Oh. O așteptam. A venit aprobarea pentru scutirea de vama. Emil! Emil! Emil! <gri> Te bucur prea mult! Da, mă bucur prea mult. Dar păstrează demnitate, Emil. O scutire de vama nu e tot cu cheile paradisului. Piot. Tu mai ai rugat să fac scutirea de vamă. Dar nu credeam că o să te bucuri în halul ăsta. E un spectacol dezgustător. Nu vezi cu câtă moderație mă bucur eu? Mă rog, oarecare satisfacție și atâta tot. Viața mea e un, un șir de petiții. Dar ce Dumnezeu aveam nevoie să ne schimbăm mobila în fiecare an? Mereu cerșesc și mereu mi se aprobă. Prietenii își bat joc de mine. Unul din ei m-a întrebat. Ce ți-ai mai cumpărat după ultima criză metafizică? Sunt o jalbă din cap până în picioare. De ce te lamentezi? De ce? De câte ori ți-am spus, nu te mai lamenta, Emil. Detest psihologia asta de cerșetor. Deși, mă rog, într-un fel o înțeleg. Când sufletul ne e gol, îl umplem cu satisfacții materiale. Când sufletul <laughs> e gol, îl umplem cu satisfacții materiale. Da, da, da. Cunosc când decul ăsta. Tu ai făcut din conștiința mea o magazie, mereu vrei să mai îndești de ceva în ea. Ai făcut din mine un dulap și măcar de-i Îți promit să te înșel cu o femeie care o să facă chitic? Nu pe mine mă înșel, pe tine te înșel. Dacă o singură dată mai spui o frază inteligentă, te ucid. Ești genială, ești sublimă, ești deasupra mizerilor vieții. Dar nu mai e nimic de făcut. Ai ceva de mâncare? De ce mă întreb? Știi foarte bine că n-ai curățat cartofii. Hai atunci de ce întreb? Din egoism, pur și simplu din egoism întreb. Iartă-mă, Olga. Ai dreptate. N-am curățat cartofii. N-am cumpărat carne. Cum e și logic, am sărobt. E și nu mai spune cu atâta măreție. Am sărobt. O să mănânci în oraș, nu e nicio nenorocire. De ce să fim așa de mărginiți și să nu iubim frumosul? De ce alții să se emoționeze în fața lui, lui Michelangelo și noi nu? Nu suport să rămână în urmă în materie de sensibilitate. Adică niște simpli autodidacți să fie mai sensibili decât noi. De ce, Emil? De Eu ce? Nu spun să nu iubim frumosul, bată norocul să-l bată. Păi de ce să nu iubim? Dacă vrei, plecăm la Roma și îl admirăm pe Michelangelo. Ești o instituție, nu un suflet. Păi da, așa sunt eu. Dar tu ai vrut să vezi Roma? Mie îmi sunt suficiente și monumentele proiectului. Ai mai văzut Roma de două ori. Vreau să o văd a treia oară. Ai văzut Veneția de trei ori. Și vreau să o văd a patra oară. Ce s-a întâmplat? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu te alarma, nu, nu, nu te înspăimăta. O, o veste bună. Ah. Azi par că toate jalbele făcute într-o viață de om ni s-au aprobat. A venit până și, și confirmarea de la artă și precizie. Mi s-a aprobat transferul. Mm. Mi s-a aprobat scutirea de vamă. Mi s-au aprobat ideile pentru decorațiile interioare. Nu-mi place cum vorbește, Emil. Văd o mare primejdie în asta. Chiar dacă ne merge bine, aș vrea să rămânem oameni, să ne păstrăm delicatețea. Eu cred că se poate. Ar fi stupide min să ne pierdem bucuria în fața vieții. Emoția, emoția în fața unui fir de iarbă nu se poate compara cu nimic. Vin, vin aprobările, vin comenzile vin ratele, Puptim. Ai cerut 10 perechi de mănuși? Iată că zice perechi de mănuși au venit! Au venit? venit? Chiar au venit? E, da, da, au venit! <cute> <cute> e, nu, nu, nu, mă bucur normal, nu? Nu exagerez, nu-mi pierd capul... Trebuie să ne baricadăm, da, să ne baricadăm și să nu dăm voie ca această avalanșă de bunuri materiale să ne smulgă tot ce avem mai frumos în suflet. Trebuie să ținem cu ghiarele și cu dinții la sensibilitatea noastră. Ar trebui să mă iubește, Emil. Acum iubirea ta ar fi de o mare utilitate lirică și practică. Sigur, am să te iubesc. Nu sunt nebun să mă dezumanizez. De ce să mă dezumanizez când pot să mă umanizez? Sunt fericită că am zece perechi de mănuși. Dar nici la iubire nu vreau să renunț. Eu vreau să mă dezvolt armonios. Trebuie să ținem piept tuturor satisfacțiilor materiale. N-au decât să vină! N-au decât să vină! Nu ne temem! Ce? Ce Dumnezeu s-a mai întâmplat? Ce aprobare a mai venit? Ce confirmare a mai venit? Cine mi-a aprobat talentul? Cine ți-a aprobat talentul? Ia să vedem. Criticul Marinescu. Criticul Marinescu ți-a aprobat talentul? Și lui cine i-a aprobat talentul? Iată-mă și cu talentul aprobat. Stau și mă întreb să-ți citesc sau să nu-ți citesc articolul. E foarte greu să mă hotărăsc. Să-ți citesc sau să nu-ți cite... N-ai să te îngânvi? Nu. cite și cite și n-am să mă îngânf. Așa, deci ia să vedem. Ultima lucrare a pictorului mm? Emil Varga mm? dovedește un talent cu totul ieșit din comun. Stop, stop. Un talent cu, cu totul, totul ieșit, ieșit din, din, comun. din comun. Stop, mi-ajunge. Emil, Emil, ți-am citit în ochi o satisfacție cam exagerată. Te-ai bucurat prea mult, te-ai bucurat peste măsură. Pe păi așa ne-a fost vorba. Nu cumva te-a năucit succesul? Succesul? De unde vei succesului? Dacă o să vină, o să-l disprețuiesc. <cute> Dar să vină mai întâi. Deocamdată n-am ce disprețiu A început să-mi fie teamă. De când am pornit pe drumul progresului material și spiritual, a început să-mi fie teamă. Dacă am o mașină, pe urmă vreau să am două mașini. Dacă am inteligență, pe urmă vreau să am geniu. Emil, mașina veche era destul de bună. Ce, Dumnezeu, mi-a venit să-și cer una și mai bună? Cum ce ți-a venit? Dorința ta de progres. Hai să vezi mai târziu ce o să se întâmple. Nu vrei să rămâi în urmă nici cu mijloacele de transport, nici cu inteligența. Ah, ah. Bucură-te! Bucură-te, iubitoare de absolut! Ce-și face omul cu mâna lui, nici dracul nu-și face. A venit a venit aprobarea pentru mașină. A venit, deci! A venit! A... Stai, stai. Dacă mă analizez bine, văd că mă bucur destul de echilibrat. Tu ai vrut să ai mașina ta ca să te deplasezi imediat? De la Platon la El Greco. Iată o veste bună. Asta numești o veste bună, Emin. Ar trebui să urlu de durere. În mod obișnuit, asta se numește o veste bună. Noi, idioții, numim asta o veste bună. N-am văzut pe nimeni să-i fi venit aprobare pentru mașină și să se ia cu mâinile de cap de durere. Presimt că o să înceapă o adevărată inundație, Emil. Trebuie să luăm măsuri, să mai salvăm ce se mai poate salva. Uite, uite, cerul! Cerul a rămas intact. Să salvăm cerul. Vezi albastrul cerului. Îl văd. Radio Iași. N-ai fost convingător. Dacă am pierdut cerul, apa se întinde, se întinde. Și n-a mai rămas decât puțin pământ. Să salvăm natura, Emil. Emoția noastră în fața naturii. Spune, te mai emoționează bolta cerului? Da, cred că da. Bine, bine, foarte bine. Mi-ai luat o piatră de pe inimă. Auzi, auzi și păsărilor. Da, au, au, E, atunci înseamnă că suntem puternici, atunci înseamnă că suntem curați. N-au decât să vină mașinile, confirmările, aprobările, științările. Nu ne mai teamă, nu ne dezumanizăm. Nu cum suna? Auzi? că ar fi chemarea morții. Confirmările astea vin în stolo, ca la costele. Ne-au venit și ratele pentru mobilă. Ei, să-mi ia! bal, bal să fie! Mi-e frică, mi-e frică, Emil. Undeva, în adâncul sufletului, mi-e frică.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 Veștele astea bune îmi sărnesc frica. Ascund în ele o norocire mai mare decât vestele cinstic proaste. O veste bună nu-i decât o veste proastă, ceva mai perfidă. O bombă cu efect întârziat. Au, oh, ce sinistru sună! Cine știe ce merge de geme de dorul nostru? E îmi păstrez puritatea. N-o să las să-mi întineze nici scutirea de vama, nici Mercedes-ul. Eu am să caut absolutul chiar la volanul Mercedesului. ului Iarăși îi dai cu puritatea. Iarăși amesteci absolutul cu Mercedesul? Tu ai făcut din mine un dulap și totul îi dai cu puritatea. Nu vezi că nu ne-a mai rămas nimic în afară de bunurile astea materiale stupide și inutile. În afară de rate, confirmări și aprobări, nu ne-a mai rămas nimic. Mă duc să văd ce Dumnezeu ne-a mai venit. Ciudat sentiment. Parcă mă duc la război. Parcă mă despart de tine pentru toate una. Oh, Adie, Olga. De ce vorbești așa, Emil? Telefonul ei e doar la doi pași. Oh, iluzie optică. Drumul până la telefon. Mi se pare o veșnicie. Cu fiecare succes, simt că mă schimb. Sper să te găsi sănătoasă după ce mă întorc de la telefon. Plato, Da? A luat foc atelierul? Spune! ți au respins lucrările la bienală! Ah, doamne, o veste proastă ar fi ca un dig împotriva apelor! Am putea și noi să ridicăm un dig împotriva apelor! Nu! Nici o veste proastă! Slabă speranță! Cred că niciodată nu o să mai primim vești proaste! Cred că niciodată n-o să ne mai îmbolnăbim. Niciodată n-o să mai murim. Succesul e adevărata moarte. Moartea fără nici o înviere. Încă o veste bună, vegetariană, perfidă. O veste foarte bună. O veste din calea afară de bună. Cea mai bună dintre toate veștile posibile. Nisa aprobat vila de la bușteni s-a aprobat vila de la bușteni ah, mă doamne Apără-mă, doamne, și de această încercare. Ajută-mă, doamne, ajută-mă să-mi păstrez sensibilitatea. Ajută-mă, doamne, ajută-mă să caut adevărul chiar și acolo, în vila de la Bușteni. Nu trebuie să mă bucur, nu trebuie să mă bucur, nu trebuie să mă bucur. Asta ne nu mai lăsa, vila de la Bușteni. Nu trebuie să mă bucur. Alte apusuri de soare pe care le voi trage în serie ca să-i repară acoperișul. Nu trebuie să mă bucur. Tu ai vrut vila de la Bușteni, vegetariană nechioabă. O să avem de toate și nu o să mai avem pământ. O să plutim pe pustiul apelor cu vila de la Bușteni după noi. O să te plimbi pe valurile mării cu cele zece perechi de pantofi. O să mângâi pustiul apelor cu cele zece perechi de mănuși. Ah! Oh. Acum mă simt puternică. Prefer să plutesc pe pustiul mării, dar să am tot confortul. Nu o să ne acrim viața, dragă, fiindcă avem o virhă bășteni. În fond n-am omorât pe nimeni. De ce să-mi pierd gingășia? Aș fi eu tâmpită dacă mi-aș pierde gingășia. Am să o salvez din fața furiei apelor, am să mi păstrez și gingășia, și vila de la bușteni. Ale mele sunt toate, ale mele! Să iubești natura, să iubim natura. Când un om nu mai e în stare să iubească natura, e ca un orfan printre străini. Natura este mama noastră! Mama noastră natura! Cum să o iubesc când mă au costat de scump? Cum să o iubesc când plătești cu curățarea? Ia sună! Ia sună, mereu sună, mereu sună! Mereu sună! Parcă am nebunit, parcă am nebunit! Apele au crescut! Nu o să mai cedeți nimic! Nu o să las apelor nimic! Nu mai o bestie proastă care ar putea salva! Nu o să las nimic! Am început să doresc o veste proastă, o veste proastă care să mă îngenuncheze și să mă umilească. Speranța noastră e nenorocirea. Schimbăm Doamne, crucea. Dă-mi o cruce grea de piatră. Numai durerea ne poate trezi din somnul nostru de moarte. Cred că suferința ar face un om din mine. Se poate trăi și în mijlocul apelor? E o stupidă ideea că nu se poate trăi în mijlocul apelor. Ah! Ah! Dacă cumpărăm și o barcă cu motor, sigur că da, o barcă cu motor. O să fie chiar minunat. Ne-a mai rămas foarte puțin spațiu, eși, eși. Se poate trăi și într-un spațiu mai strâns. Dormim pe jos, renunțăm la pat. Tot nu mai facem amor, nu? mmm. Mm. Sună, iarăși sună Și totuși nemernicul de mine mă duc să văd ce veste bună a mai venit Curios, curios, dar totuși mă duc du Curiozitatea și lăcomia nu vor să se stingă Parcă te văd că tu ultima oară Cine știe ce fel de om am să fiu după ce am să mă întorc cu încă o veste din cale afară de bună am să mă întorc mai bătrân, mai stupid. Olga, iubita mea, copila mea, hai să ne construim digul. Nu! De ce să construim digul? Dacă construim digul, nu o să știu când o să mă duc cruetorează rochile. Nu trebuie, nu trebuie să construim digul. Nu, Olga! Nu, nu trebuie! o oprește-mă! Ai putea să mă oprești! Tu care ai căutat adevărul cât e ziulica de mare! Ai putea să mă oprești. Haide, dovedește-ți acum grandoarea spiritului. Ce dracu avem nevoie de atâta forță? Nu se poate, Emil. Nu se poate. Nu se mai poate. Ha, ciudat. Ciudat, foarte ciudat. Mă simt curată ca un copil. Și totuși, totuși vreau vina de la mușteni. De ce să faci cu vila de la bușteni în Nu vezi că apele ne neacă! Nu mai vreau nimic! Nu mai vreau nimic! Nu mai deschid! Ne paricatăm aici! Avem provizii pentru câteva zile! De unde vrei să plătesc și vila și mașinele și atelierele și Roma? De unde vrei? Ne-am controlat sufletul! Nu sunt atât de întunecat! Nu vreau să mă înglotez în datorii Nu vreau să trăiesc în rate Radio Iași Vrei să fac texte pentru revistă? Vrei să fur ce vrei de la mine? Acum observe, Mil, că se poate trăi și fără stele Sigur că se poate trăi foarte bine și fără adierea vântului. Eu nu pot nu pot. Ți-o spun cu toată sinceritatea și fără nicio urmă de patetism. Eu personal nu pot să trăiesc fără bolta stelelor. Eu nu mai primesc nicio comandă, nu mai achit nicio rată. Eu aici rămân până la judecata de-apoi. Nu mai fac un pas înainte, ajunge! Nai ai decât să te distruiești tu cu toți filozofii tăi, cu toate automobilele tale. N-ai decât să-ți ronțăi tu sensibilitatea și mănușile. Eu nu mai vreau nimic Eu nu mai deschid Deschide Deschide mi nu fi meschin Ia de la viață Tot ce-ți Eu de la viață De ce să nu deschizi Dacă ți se recunoaște și geniul Așa cum ți-a fost recunoscut talentul Eu mă mulțumesc și cu talentul Dacă mi se dă Premul Nobel Pe unde scot cam așa Cu ce plătesc Premiul – Nobel. Premiul Nobel nu se plătește. – adevărat. Premiul Nobel se plătește. cu o grămadă de bani. Premiul Nobel a ruinat pe toți artiștii care l-au primit. Și, draga mea soțioară, îți declar solemn că la bolta stelelor eu nu renunț nici mort. S-a aprobat atelierul de la șosă. Ai adus vestea ticăloasă. Nu te-a răbdat inima. Pentru corcodușele noastre. Era la fel de bun și vechiul atelier.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 Mi-a venit confirmarea pentru transfer! Mi-a venit avansul de la camera de comerț! Mi-a venit! Avem tot ce ne trebuie. Nu cred că avem tot ce ne trebuie. Nu știu de ce, Emil, dar tare aș vrea să mai fac o pereche de pantofi. Simt că dacă nu-mi comand o pereche de pantofi, mor, mor. Acum mă duc să fac comanda. Acum mă duc. Ești nebună. Acum mă duc. Nu mai avem pe ce sta. Nu mai avem pământ și aer. Și ție-ți arde de încă o pereche de pantofi. O pereche de pantofi pe care va trebui să o plătesc tot eu cu mediocritatea mea. S-am spus-o de atâtea ori, trăiește din întunericul tău. Nu, nu, nu, nu deschide, nu mai deschide, Olga, ajunge! Dacă primesc vestea că am fost făcut regile nu știu cărui trib, dacă primesc vestea că am primit nu știu ce moștenire la dracu un praznic. Nu te mișca. Da trebuie să... Nu te mai mișca. Ah, Dar da, da trebuie să deschidem, Emil. E datoria noastră să deschidem. Veștile bune ne pot căli. Te rog, nu deschide. Emil. Ai descoperit și absolutul ce dracu-mai vrei. Dar trebuie Trebuie să-mătu. Amatul... Unde te duci? Dacă încerci să deschizi, ușa te ucidi. Această veste bună o să desconfunde la adâncul apelor! Și o să ne cu totul! Nu vezi cu ce disperare sună? Parcă ar fi trâmbițele de foc ale judecății de apoi. Olga, iubirea mea, liniștește-te! De ce vrei să deschizi? Ai mai cerut ceva în numele meu? Da, am cerut. Mereu comand pantofi și rochi și cărți și fotolii în numele meu. Mereu fumez chent, bizuindu-te pe mediocritatea Dar mea. lasă-mă! Lasă-mă să mă duc! Mi-a venit rochea de mireasă. Răsplata castității mele din ultima perioadă. Și, și o roche în plus nu strică niciodată... Eu tot n-am să devin meschină și tot am să caut adevărul. Mi s-a întunecat cerul, stelele dispar, am pierdut stelele. Se poate trăi și fără stele, se poate trăi și fără bolta cerului. Hai să fugim, nebuno, hai să fugim! De ce să fug? De ce am mai comandat încă două perechi de mănuși? Dacă eu fug și vine comanda? Eu aici rămân. Dar nu o să mai ai cum să te folosești de toate achizițiile astea. Nu o să fie recepție în pustiul ăsta, nu o să te plim cu merce de pe valurile mării. Ce dacă? Ce dacă? Nu o să fie recepții. Am să le încerc, am să le probez. O să fie ale mele. Eu aici nu Eu nu pot să trăiesc fără bolta cerului. Am să le încerc? Aici o să murim cu absolutul tău cu tot. O să le probez? Ești deci nebună! Iubita mea, disperarea mă face să te iubesc. Dacă iubirea mea te poate salva, aici nu mai avem de așteptat decât autorizația de înmormântare. O să fie ale mele! Trezește-te! Trezește-te, nebună! Ale mele! Filosofie eu rămân eu rămân eu aici rămân din ha să rămân singă să ne pună Ați ascultat piesa Inundația de Teodor Mazilu, o producție Radio Iași realizată de Liviu Manoliu. Distribuția a fost următoarea. Olga, Mihail Arsenescu-Werner. Emil, Florin Mircea. Asistența tehnică, Florin Simionescu. Ilustrația muzicală, Ioan Teodor.